سول <tries> یا وہی نہ امان جا رہے ونه ادي توي اضافت بنيہ لا و تنما مالہ اذنت لكو حلال کی شہی پاسو ته بنيت الانام من خار ور حویت علیکم جلزدیش بتا سبحان میں مہران جلیشو مشاورتاں حلال دغه کی وختار و انتم اور حال بعدی چی تاسو دغه کی ان الله وشت الله یعکم فیصل کین با سینری چی راشی يا ايها الذين امنوا ايمانوا على لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشحن حرام مدار معاش تدورم ولا الهديى او میتاه اندیلیا لصار چبغاړه کې اندیلونه راځوي او بابو دی عالمین حرم شریف قمانی دا ولا امنن بیت الحرام او دا حو چا دې دین حلاله مونږ نه چای اراده لرونکو د دې دغه زمنه ولا هاوند آغا ارادی لرنکو البیت الحرام نااکوری زتمن یبتغون فضلا من رو دهن چی دیلتوی اغفضل دفل رب طرفنا وردوانا او رضا غمیت وردار حللتن کل جتاسو کلاو شید احرام نا ده احرام نا حلال شید فاسوادون پتاسوانی پخکار فاستعبد الامر افکار کرے یعنی افکار کو اندر لگائے یہی افکار کو کی پتا سبحانہ و تعالی ولا اجر منکم بائسنی نشیتا سبحانہ و تعالی یا ولا اجر منکم مدیتی انشدوكم الى المسجد الحرام اذا تاسوع بنکلی ہوئی مسجد الحرام میں انت اعضوا تاسو زیاتیں کیپا ہوئی باندھی وتعاون بالسر ان بات کہ یالال بل ایکارنے دنه چاہیے کہ وتقوا ایکارنے دے فرہیزا رہی کہ کو کارو تھا کھرا سے فریدو تھا البر فإن الخراب واتقوا اتركوا المنكرات متاعون ديال سرتاون کای ديال سرنه پکای لبرنه پکامن اند نیکای کی واتقوا و د پرزاروی کی بلا تاون ديال سرندا کای لسمه پکار د دنیا کی الہ جوانویتی کی واتقوا اللّٰه <سؤال> دیشک ان الله <سؤال> رسوله شدید الله تعاذ دیر سخزاد یاله حرمت هر عن کرشریه لیکن دې بدو تا شدان د دارا رب و غنا و لهل قندير و فخد خير و ما هر غشربانی مرام نه الا جواز لغیر اللہ دپاردنی ربی کتہر اللہ بولی فدیشی واملی والمن خانقتو احران میں پتا سباندیا پانسی کریشی پانسی کریشی خطی کریشی والمعقودتو اغتا کولیشی پلرگو پدتو خلکو ٹکیو والماخوۃ تتولما ہے براستہ په دې په دانی چولې او مش نبان کچ زغم پوری مروی دامن زرای والماخوۃ تکول شو وال متربیعت او بهر نشره هدیه نشی کل سب او عاشق رضاوی فرنغاں نیو سری الا ما زکی تنورا چی تاسو زباه کوي ساتکه او تاسو زب حق و ما هرغه شېذر باندې حرام نه زده حاله نسو چها ز حقره حلال کرے شې نه بدرګاهي یان فاستقسمو بعدربانه حرام تقسیم کوي معلومه اول عالم دغه سره یا داندان تستقسم دا با تاسو تخسين کوي د معلومي بالله علام په وشو باندې آیا معنا ده دا د غنه حرام دي چې تاسو قسمه پر نصیب معلومي زالکم فسق دا کارونه بنا فرماله هم یوم من راجیه ای صلیذین متفور نامې ده شلوات وصان چې کافر ني مني ته دې مستعانه اي خو بعدين دروان شوراونه چيږي ني معرفت ته ولاږي زاد دروانې دې دي ني صلاه تخشوهي يريږي موددين وقشوهي ايمان يريږي الله ما كنتم لكم دينكم هم ما كنتم کو تاسو له دين تاسو وعد نه او پرمی تو پتا سبانی نیمت پلی ورگوی تو لکم الاسلام دینا او خکرمی تاثر پارا اسلام دین فمنست اللہ صبح چمختاج اکڑشو فی مخمس و تن طلوگی غیر متجانفین ملد معلان کونکے لئی اسمی گناتا غیر متجانفین ملد بیلان کونکے لئی اسم گناتا او پا تمر بن اخباری و مردارنو حرزیلان نمر بن بچکو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ وَحِيمُ بِحَكِنًا اللَّهَ بِبَخُونَ كِرْمِ حُبَانِ یَسْأَلُونَكَ <تصفح> تَقْوِزْ كَيْتَا نَمَادَ اوہِلَّ لَهُمْ سَشَيْحَلَى الْقَرِشَ بِرْبِي لَتَارَا قُلْ وَرْتَوَاءَ اوہِلَّ لَ بناؤ دا حیوانات ذکرن برحلال له علمتم چتا سورۃ تعالی مرکرین منن جواری د ذکر کومکنا منن جواری د ذکر کومکنا بناؤ دا حیوانات ذکرن حلال له علمتم چتا سورۃ تعالی مرکرین منن جواری د ذکر کومکنا یو کلمی د چتا سورۃ کار پس ور کړی نو کله وینه نه سه پر خدون کې تاسو به لرې دفتر ترسې ته علمونه نه تعلیم ورکړي چې په دې مرامه نہ ہم تالیم اور کڑے دیتا مینا اللہ تعالی دا اسما چلہ تعالی مین کڑے تا اسوتا شکولون خرین مما باسنم سفنا چرای ساری کیوے فائدہ ہے امنہ توڑا بندہ کیتا ہے امنہ بخشا علیکم تسبحہن سین اسن طرف کار روی سی ساری یا رسول الله یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اراده اگر د سپی یاد باز په خپل مراعات کوي چې د الله زړه کې دمانه و یا رسول الله علیه وماندا رعایت کوي د الله علیه صدا ذکر باندې کدام د سپی او د باز په اخلاص کو زړه کې د بسم الله و الله یا وزکو رسماللہ علیه یا دویمون با اللہ علیه طبیحکاریوزن آورو پریتنوب امنیس پیک پریجن بسماللہ آئی باسک پریجن بسماللہ آئی وقت تک اللہ با اللہ گئی ان اللہ سریع الحساب لیکن ان اللہ زر حساب کھونکے علی اومن النزور حل لکم التیباتو حلال کی روشی دی تاسو ته عارفه دي تعامل لذي لا تعامل لا او څنګه کتابه چور کړي شه د کتاب حلل لكم الحلال له تاسو ته راغل غراق د هر کافر دلاس مسلمانانو ته جواز حلال دي کینو ته عام مراده مذبوحا یهودو د لسوارا دلاس مذبوح تاسو ته وتعام الذي نطعما تصاويت الكتاب حل الذي بها للطهره وتعام كما تصاويت سلمان وحلله احلاله ذي الكتاب يا متارا المحسناته او حلالي طاسد طارا فاكل من غير مناسيد المؤمنين جميعا وما اغطاق دامنی مومنی زنان در تحالا دیجی ول من سناتو اغطاق دامنی من اللہی ندا اکثامن او تل کتاب آجور کڑے شعر کتاب من قبل کم تاثر مفکیم پا یهود و نصاراو کی چمکم پاکی بنانا دی ایسا رم نکا در تدرست اللہ اذا محسنین چیئی پاسو نکاکا انکی اور مصافرین نیبتکاری کنکی و لا متخیب اخبان او نیبی انکی پاسو الاخبان کتو دوستان و لرا و من یکفر بلیمان حرا چاچ انکارو کلیمان ما فقد حبت عملو بیشک برباد شو ملدو و هو کل آخرتی من الخاسرین نتعانیاننا یا ای او الانی امنو ایمانو علی با قنتو ال راپور کل چر ا پور تا شیت اس ته را دی د زبانی دمس پر ا دی را پور تا شورا پاس فوسلی کو مخنخل و کو بلا سنخل ال مرافق تر سنگلو پوری مَسَوْ سَرُ مُبَانِّي وَأَرْجُ لَكُمْ وإن فهدريسكم مساوا كنختلفوا في مباني وارجو لكم اي من اختلفتوا لن قاعده ني ترگی پوری وئن كنتم كشر یتا سوجمبن پحالد جنابت کی فتو هر لو جالنا خطا کینی بدونی او علا سفرنيا وی ته سفر او جاء احد منكم او جاء احد منكم يا راشيو د تاسو من, من الغايث ذل او دسماتنا سماطنا او لمس بن النساء یا موہم دستریو یوزے والے کڑید بیویانو سراب فلم تجدو ما انمم من جو دو فتیممو نقص ارادو کئی سعیدن طیب آدھا خور پاکی فمس حدو جوئی کن نمس او کئی تفتلو نخنبان دوائی دی کن تفتلو اللہ سنبان ما یریب اللہ واللہ ارادن لری دی جلالیکن شکر گو یو نو قرار کی پتا سبحانی من حرجن ستنګیو تکلیف پدین کی والا کی یرید لیکن اللہ اراده لری تهیرکم چې پاک کی تاسو ولی تیم نعمتہو او دې لپاره کی نعمت تل پتا سبحانی لعلکم تشکرون دې لپاره تاسو شکر ګوړار جوړ شئ واشکورونیہ مت اللہ علیکم را یاد کئ انعام احسان او احسان د الله چکړې نه پتا سو باندې ومی کاہ الضی او مضبوط وعده د الله غا وا ثقکم به چې مضبوط علیکم تاسو فرہی پاو باندې اذ قنتم تاسو سمیا نا اوریدل و ق الل د الله ن عَلِيمٌ الله عليهلي من لوا سدور بشڪ الله د فه پرراغنو د س بے دسنوبان يا أيهوينا من مانوا کو ش قووا منا مجبب ولاړ لللهه خذ دزا د الللهہ دپرا شود گان بال قسپے په صاف ولا باعثینشی پتا سو باندې 30 دینې کی تاسو لرشن آن او قوم من بغوز او دشمنی دي یا تهم علا الا تعدلوا باعچ تاسو انصاف نه کوي ای عدلین انصاف کوي هودا انصاف اخرب للتقوا ډیر نږدې دې دې د پاره پرېدار یو د تقوا وتق الله د الله نه ان الله خبير بما تعملون بیشک الله خبردار زتا چې تاسو کوم مملکوي وعد الله الذين امنوا وعد الله الاكر سانو سرجايو ممناني وا من السالحات منك اينيك لهونچې د دې لپاره مغفرت بخانه وي الله دې گناهونه معاف کوي وا اجر او اجر د ویلوې کومي اجر بالله ور کوي الله دې نوتا سن په کې ور والذين ها كسان كفروج كافرين وكذبوا بآياتنا او دروغون نسبتون تهيزه مایاتون ته اولئک اصحاب الجحیم دا کسان خاندان به جهنم ني یا ایها الذين آمنوا اے ایمان والے ذکرو نعمت الله هر کے کی نعمت دا الله علیکم ذکرو قطا سبحانی اذا هم قوم قال چی قصوا رازل رلی این یبسو تودا چرودکی ایلیکن تاصل ایدیہم لاسن اخفل فکر فائدیہم نبن کل اللہ لاسنو دیجی عنکن تاسنا واتق اللہ دا اللہ نویرے گئی وعلاللہ تالا بانی فلیتوکل المومنون بروسا و وَلَقَدْ خَلَقَ لَهُمْ دِيشَكا أَغْسَى وَاللَّهِ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَذْبُوتَ وَعْدُهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ أَمْكَرَكِلَ وَاللَّهِ مِنْهُمُ الَّذِينَ اسْمَ عَشَرَ نَقِيًّا دُلَف سَرْدَارَانِ مَشْرَانِ نَقِيًّا مَشْرَان سَرْدَارَانِ دُلَف قَدِيلِي وَدُلَف مَشْرَان فَكَيْفَ اللَّهُ مُكَرِّكِلَ وقال الله ويل للرب العز دي بني اسرائيل تا اني معكم يقينا اذا فتصوا سرايل لا ان قمتوا الصلاه فدي شرماني كتاسو پابندي کوي ته مذباني ورته تمو زكاه تا را داینه ما تفهم در ام با اني وعذر فيهم دي جمعنا وعذرتموهم انباد کوی زماد دیتی غمبرانو یا وعذرتموهم تعظیم و عزت کوی زماد دیتی غمبرانو و اقرضتن اللہ حسنا او ورکوی اللہ تقرض خیستا اللہ پا دینو بان مال لگوی لو کفرن اللہ علی خامہ لربک من کم تاسنا سیعاتکن گناہم استاسو تاسو گناہونه غوړېجو والا ادخلنکم او خاما خدنکم تاسو جنات فنجلتنتا دا سی جناتونه تجری چروان گئی د هیجي برنته تل انهارو لامې د محلات او دغاغات او دغنه نهروا فمن کافر چا چو کفر اختیار کوه فزده دینا منکم دتا سنه فقد جللا سوا السزين بش د گمرا شو گمرا شو دبراابري لارينا سما نقې ه سااقهم په سبب د ماطول د سااق هموا ل لانا هم فنت منوج وجالنا دري ملپلو د همزنو جيقااسيا ساختی هر شونڪما ب لوي دا واستلو مناسبو ځایونه نا ونسو اودای پریخيوا ونسو دغه رکړو دای پریخيوا حزن یو وليسا مم ما را کیه نا ذکر دي هي دیل نصیحت ور کړو شو پاوې باني د تورات ولا تزالو هميشه ده ته تطلع او چی خبري دي والا خائنت څ خيانات او نقصان فرمنهوم له يهوديانو نه الا قليلا منهم مگر له ضد دينا صاف انهم صاف انهم منافقو ديتا وصه او مخوار او ملامتيا د اسلام کے حکم هه عارف دی جهاد حکم راوي صاف انهم کې چې دوی ته ګوښتي نو معافي کېو کا یاد لرګي چې یاد لر کې نو وسه محتوا را دا معافي کول او مخرو الاول کې دوی زیاتات یاد یختری دې دې نه تولو ان الله يحب المسلمين بیشک الله محبت ساتیر احسان کوونکو سره وَمِنَ الَّذِينَ عَادَ كَثَارٌ قَالُوا جَوَّادِي إِنَّا نَسَارَا يَقِينًا مُنْغَيُونَ نَسَارَا أَخَذْنَا غِصَّ مِيثَاقَهُمْ وَذَبْتَ وَعَدَ دِينًا <تصفيق> فَنَسُوا دَيْنٍ طَرِيخًا هَرَّكُوا حَزَنًا وَلِيَّ عِيسَى مِمَّا دَاعَوْا سَنُذْكِرُ بِهِ كَذَلِكَ نَسِيَتْ حِقَّ رَكْدَشُ پاوې باندې دنجور شریف خبرې طريخ نه د دد الله د کتاب د پرېخدو هغه نتیج سش سغنا همله ادته راته کړمونږ په من جي کې دشمننی اغېناظمنا وال سقنا سغرينا دی نه همله داته راورته کړي موګله م کړړي و موږ نه هم په مننددي نه سوراو کې داته بينهم تمند اليهوديان ودن سوار او کی الله عداوت دشمنی والبعد وا بغض الى يوم القيامه تي رجب قیامت پوری ور سوف ينبئهم الله او زرديش خبرداري بول کہ لاذيتا بما كانوا يفعلون فها وسلاني چودايكم کی یا اهل الكتاب اي كتاب قد جاکم رسولنا بے شکر آغلوی تاسو تا پیغمبر دنونا یو بیر لکم بیانی تاسو لکسیرم مننا بیل حاغس کن تم چوئی تاسو تخفونا من الكتابی جتاسو با پتول دالالکتابنونا تورا تو انجن کی جتاسو تمہیں خبر پوٹکلی زمان دا پیغمبر در چلاوی ذکر کریں ویعفو انکسیر او معافی کوي دا پیغمبر دې ډیرونه علاوه پر غندولو کے ساهजत نشتا ا دی یا کوم دښکر راغره تاسو من الله د الله تر اف نو نورن یول يرنا او کتاب روحان نوازه ها يهدي به و هدايت کوي الله په دې قران سره من هاچا ته ا کبار سحر وعند درزا وانګو د الله پسې د سه هدات ولکې صلوات سلامي داغلارو دسلامتي او د نجات چې پاغلارو بدید آزاد الهينا نجات وني صلوات سلامي علارو دسلامتي او د نجات دازاب الهينا يا سلام د الله په نومو کې نه يعني هو ورته صلوات سلامي علار د الله چې پاغي بدید الله بلا او هم و یخرجهم روعا سد من الظلمات یرون ال نور اناطا باذنه ففتح لكم باني ويهديهم هدايت كجت لا صراط مستقيم بطرف لارمیری لقد كفر الذين ادشک کافر دی ها کاسان قالوا جوائی ان الله بیشک الله المسیح ابن مریم دا مسیح علیہ السلام د د مریم بی بی قل ورثوا فمن يملك فوق ذي مالك وش من الله العذاب ده الله شيءا ضرر ان ارادك الله اراده ولري ان يهلك المسيح ابن مريم جو وفات سی حضرت مسیح ابن مریم علیه الصلاۃ والسلام و امه ام ورد وفات کی و من فی الارض جميعا او هر رسول کی پیدائش نک کی دی فنارا ذ سوکشتره چې هغه د ځمکه او ځمږنور کې وبقاو وي ولله ملک السماوات والارض خالص د الله تعالی بار شیداسمان او ځمکه و ما بینهما وکم نظام چې د اسمان او ځمکه په منځ کې یې يخلق معاش پیدا کوي هر چف خوښي وکړه د کله بلا او بلا مور پیدا کیله حضرت آدم علی السلام کله بلا پیدا کی بلا مور پیدا کی لکه حضرت حواء حضرت آدم نه پیدا او کله بلا اپنا ر پیدا کی لکه حضرت عیسی علیہ السلام پیدا کو او کله امور مور ر پیدا کله قام الانسان دی یخلق معاش پیدا کای هغه چ خو خیشی والله علا کل شی ان قدیر الله رب العالمین جاری شیونه قدرت او طاقت والے وقالت اليهود و وننسوارا نحنو امنا اللہ منو ازامن داللا دین مراد تو یعنی منو ایو نیازو لید اللہ اللہ بانی لعزبینی و ذنکانو خلق اولادی نحنو امنا اللہ منو ایو زامن داللا یعنی منو ایو نیازو لید اللہ و احباؤو و دوستانی داللہ ربولیون قلورت وائف لما اولی با اللہ عزاب در کئی تاسو تبی ذنوکم تصدق دبنا ہم اس تاسو بل انتن بل کی ائی تاسو بشر ان بنی آدم مندہا چانا خلق چل اللہ کم مخلوق پیدا کرے گے عام قانون مرفر تیدا کرے یخفروا لی مئی شاہ و بخنا کئی چالے چخو خشی و یعزب من شاہ و زابر کئی چالے چخو خشی دہا قانون نام کتاس امرالی لبخانه بدر له شي او کدا عذاب د قانون دلاندل له عذاب بدر له له شي ولله ملك السماوات والارض خالق الله تعالی بار شهید اسمان او زمینی وا ما بینهما چی پمن دی دروازه کی و الیه او ایدی الله ته دی واپس کی ځل یا اهل کتاب کتاب والو قد جاءکم رسولنا بیشکر آگله تاسو تم حبین دی لای دین لکون بیان کای تاسو تعالی فطرۃ من الرسل علی فطرۃ من الرسل د رسوله د رسولانو کې علی فطرۃ من الرسل د نورو کې عمرانوا یا علی فطرۃ دو کې من الرسل داوود صلی الله علیه و آله و سلم کی درصلان و نام درصلان و سلسله بند شه آخرین نذیر آید داوود را به انتقول دا باجلا ثباته قیامت فرض ما جا انا من بشیر و لا نذیر چه نور اغله منت سوک زیر اور کے ولا نذیر اور کون کے فقد یا تم بے شکراو تا بشیر و نذیر اور کون کے و نذیر اور کون کے مومنان و تا تقوى دارت از جنب زیر ورکئ مخالفین از جہنم نیر ورکئ والله علا کل شہن الله اللہ تعالی و شیوان قدرت و طاقت و و از قالمی سایات کا اوچوے لیموسا علیہ السلام لقومی اختلقومتا یا قوم ایز ما قوم اوزکرو نعمت الله علیکم رایات کئی الله دا اللہ علیکم چکرے پتا سبان و جَعَلَ فِيكُم مِّن نِّعْمَةٍ كَلَيْكِ غَرْزُولِي دی مقرئ کلی دی په تاسو کې هم دی دبر هر امر دی ورکړلېږي دا لا الله یو نعمت ته دې شکر ادا کړي دغه دی نو دا لا الله نعمت ته پکاره دې شکر ادا کړي هر څو شکر اداونکي نو الله غن نعمت ورکې و جَعَلَكُم ملوکن یا مناولمادہ کای ملکن غزولیه تاسو ملکن آزاد دا ظلم, و دا دفران دفران دا ظلم ازاد کری دا او د پنید خرابونه افراوند ظلم نه اذکری داول پنید لاندوی ظلم او زیاتی در فرکول یا لماء نکلی بنی اسرائیل کی جری چادو دیبیوا او د چادو خور د چادو خادم نه دغه بادشاہ وی وجعلکم ملوکن غزولیه تاسو د بادشاہانو وآتاكم درکڑی طاقت تمام عالم یوکه احدن من العالمین کی نو ورکر دا یو سنت د مخلوقاتنا دغه نړیواله عامه در باندې کړی یا قوم ای زمہ قوم مدخل الاربع و اربنا شدید الکتاب المقدس تلکی تاکم کها ک توالله لکم چنلا د دې jihad فرصت کړو ته تاسو باندې دا ارد و مقدسین مراد بیت المقدس تے یا قوم ایدنا کوم ادخلوا الارد و المقدس تا وردن شاید اذنکی پاکتا چقدت المقدس تے اللتی هاگا ارد و مقدسا قبل اللہ لکن چلاد دی جہاد فرس کرے لے تتاثب آمین یا پلوہ مفورد کاللہ تاثب پاردہ لکلیلا ولا ترتد ولعذاركم موافق کیږي پخره شاهانه ځانګړي پتن قلبي ور نوبرګوي خاصين ثوانيان قالوا اليهود بني اسرائيل يا موسى ايم سلام ان فيها قبر قام جبار اذ ظهور اور اور وإنا لن فها اوڪن مچवा بنکی ب ل ت آهہ اخرج منها پردي چېڏي بنا سائ خرج بهاڪجرري لنا پساس با سره فنا داداخل جي تودن ک ب ک قالجلان و ب ل سرو من ل کساننا یا خافونه چا يریدل ان عمللهما ان عام کريله پرېړبانديمان عام پو او د سابق قدم عام پو اول د قته خ ل حمل بااب وردن نهشي الباب دا بروااض ددي شرنا ف دحلته اذا دخلتموه کله وردن دن شایطاسو په جیوال دې دروازې تر افنا ف انکم تاسو د غالوی الله تعالی رب العزت باهی فتوکلوا بر وصاوه اعتماد کین تم مومنین کچری تاسو مو قالون قالو نو یلی بنی اسرائیل یا موسی اے موسی علی السلام inna yakinan mun giyulanna dhulaha karin nardanki bude ta abadan amesha madamu fiha tarsochi dai paze ki aw ka khab khab majbura ke la faza hab al arsha anta to wa rabbuka ustarab fa qatil an dwar jazaru kai ویلی موسیٰ علیہ السلام رب اے زمار ربا انی یکی نمز چیم لا املکو نیم مالک نیم اختیار بننی اللہ نفسی مبر دختلزان واخی او دختل رور زمان خوبل سوٹل منی رور ممنی او دزان مالک ففرق بیننا نجی داوال رال پمن ومنکی و بین القوم الفاسقین او طمن قوم نا فرمانکی يلا زمغا او دې نا فرمان او قوم تمز کې ته جداواله راولي قال وې رب العالمین فإنها بئشک دار دای مقدسہ باپا کظمکا محرمت حرامہ کړي شوی دا یني بند کړي شوی دا علیهم طزیواني اربعین سنا صلیخ تعالی صلیخ قال یتهونه فل ارضی حیران او پریشان به وی ته څنګه کې دا میدان دی ته اجدال معنا او سلوار اصل او وریاشبه د تاسه سوره او دله چنیو له کانی نار لکه سوره بقره کې تیر شو دا د یی په اړه جېلو منه خلکونه کله یې سنوي دونه باندې جېل کیو دا خو جېلو دغه طرح زموږه موجوده زداوی دجن الله غजील کې ورته انعامات را لېګل jihad نه انکار کړو وزدلی کړو الله په ميدان کې صليخ کاله واګر کړو یتیهون فیل الارضین حیرانه پریشان وي دې پس نو کې ورکم قوم چې jihad نه انکار کړو غه حیرانه د امه مسلمانه وګوره کړه هر ځای کې پریشان دي څو د اسراییل نه تنگې رسوم دین دوانو نه دی څو د انګريزان نه تنگې دا د الله واقعاتو چې کہเหล่า امت مسلمہ کی بزدلی اعلی جہاد نہ کی جا وسرگردان نہ تھی یسیہ نہ فل ارضین حیران او پریشان بئی دې په موږ کې فلاتا سال القوم فاسقین مغم جنې پقوم فاسقون فرمانه مؤمنین وطل علیہم اللہ اولی الفضیل انی وَاذْكُرْ عَلَيْهِمْ قُلُ لَأُجِيبَنَّ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ أَرَ خَبَرَ بِذُو زَامَنُ دَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْحَقِّ بِطَارِ دِزْهَارَ دَ وَزَاحَدَ الْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا كَلَچِ پېش کړي و دې دروازه قرباني یوه یوه قرباني پېش کړي و فَتُقْبِلَنَّ قَبِلَ كَلِ شُرُ وَذَا قُرْبَانَيْنِ مِنْ أَحَدِهِمَا يَوْمَ دِزْوارُ دی رَجَعَ دا حابیل قربانی قبل شیو ولم يتقبل من الآخرین وقبل شید بلنشا قابلو قال ویلو قابل حابیل تعالی اقتل اذنک خامخاز قتلون تعالی را قا حابیل قال ویلو حابیل انما یتقبل اللہ من المتقین بشکال لا قبلی دا پر ازباراننا دا تقویدار عمل دا اللہ دربار کی قبلی نماته قبل الله من الموق بشک الله قبل ععبتونونه او خیره خیرات د پر اوارانونه لالو او ک چ ترږ د ماطرته دک لا سبل ل تختو ل د د پاه چې تم ما ا نظبيمه دباسو وږدون کې د خپ في لکهتاته ل علك د د پاار ان یخاف الله یرید ان الله نا رب العالمین خفالنگه د تمام مخلوقات وه ان یرید حبیل و یز बेशक اراده نرم انت دا چی گرفتار شت انت دا چی اختشت به اسمی ته د قتل نما انت دا چی اختشت د اسميتهګونه د قتللولو زما او اسمی کا او تاختې زری گنابانین پهکونه مشیته من اصحاب النار د حالوندانو دروونه وظالې ک جزا او واالین اوداررنګې بد لګ د ظال معو ف مح کړ له د خوااب لر نفس ق قتل وجللهپ وجلخ په خ لهو قتل کړو خاص د هم د ګربیدلو من خا سرين مساوانیانونه دامرې خلو پهمک دو چل جلاب نه خښ پهبع الله اورااب را لګې وال لاو کارغو یا با ف اربوي يب ح الأرضي چېڪنسپلو کوول پهمکه کې پیالزمې ڪستا ل چې حدي قابلين ته کېفیواري ک سرهګې لور یَهُو ګرګی کلا زمیر یا الله ترا جل یَهُو دې پار چو خی الله دې قابیل تا یا لزمیر یَهُو دې پار چو دا کارغ به قابیل تا کیف یواری سو اتاخی کی سرن نو پټل دی وجد د خپل روح سو د خپل روح لاش د خپل روح علی ولید قابیل چې کارغ ته او کتلیا افسوس اعجز تو اعجز شئو ان اکون دا چهو زمس لحا والغرابی پمسل دلی کارغو فوار یا نما با پت کرو سو تاخیل آشت اختل رور وجد اختل رور فا اصبح من النادمین ندے گرز دلید اختیمانونا فدید مربودا گرزو لختیمانا شئو من اجل ذالک اللہ ویدی قتل لوجنا قتبنا لابنی اسرائیلہ فَیصَلَکُ رَبُّکَ مِن بَنِ اسْرَائِیلَ قَالَ کَتَبْنَا قَدْوَنَا فَیصَلَکُ رَبُّکَ عَلٰی بَنِ اسْرَائِیلَ پَبَنِ اسْرَائِیلَ وَأَنَّهُ شَأْنُ مَاءَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا نفس فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا بَغَيْرِ نَفْسٍ بَغَيْرِ دَمٍ ٱلْقَتْلُ کڑی نی کڑی جدی قصاتن قتلای اته دېسه قتل فَكَأَنَّمَا قَتَلْنَا النَّاسَ جَمِيعًا غُرَ كِتَبَ وَدِينِ ذُو الْخَلْقِ تُول وَمَنْ أَحْيَاهَا سَأَجْعَلُهُ سَأَذْكُرُ النَّفْس فَكَأَنَّمَا نُتْبَوِذِ أَهْلَ النَّاسَ جَمِيعًا سَأَجْعَلُهُ سَأَذْكُرُ ذَلِكَ الْخَلْقِ تُول وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ بَيِّنَاتُ أَهْلِ دِينِ إِسْرَائِيلَ تَأَرسُلُ نَا فِي غَمْرَانِهِمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَسَرِجَنْدُ مُعْجِزَاتُهُمْ لَائِلِ سَرَا ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بِيَايَ كِنَنْدُ الَّذِينَ آَبَادَ وَعَالكَ فَسَدِينَا فِي الْأَرْضِ تَظَلُّكَ كِلْمُسْرِفُونَ حَامِ غَاوِيَةَ قَوْمِ كِ إِنَّ مَجَازَاؤُهُمُ لَبِئْسَ مَا كَبَدُوا كَثَانُ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ چَغَيَّن كَوِدا اللَّه سَلَاء وَرَسُولُ اللَّه سَلَاء وَخَالَفَتِ یہاری دی اللہ او رسوله جن کیدال اللہ او رسول الله صرا مخالفت کیدال اللہ او پیغمبر الله صرا و یسعون فی الارض فسادا او کوشش کیدل مت کید فساد کلا ولو ان یقتلوا داسی داس خلق دی قتل کرے شی او یصلبوا یعطسلی کرے شی او تقطع ایدیہم یا دی پریکریشی لاسونا دیوار جلو مخفید دیوی من خلافنا دل بدل او ینفو من الاربی یا دی اوشڑلشی من الاربی دن مخدز مکنا جلاوطن نشی ذالک ادا لهم دید پارخی جنشر من دگیر فی الدنیا پا دنیا کے ولہم دید پارخی لاخرت پاخرت کیا عذاب و معوین عذاب پویلوی اللہ اللہ مگرا کسانتا بوچتو دیوستا من قبلی مغرے دینان تقدیر علیهم کتاب لا قادر شی دی پنیو دوین فعلم نتو شی ان الله یقینا الله غفور الرحیم ده بهون کې او مهربان وې یا ایه الینا من ایمانو والا او اتق الله ده الله نه وی و بده اول ڈھوی الیه الوسیلت دی الله تذیکاتو پنیو کو اعمالو دارمی پیو بادتلو اللہ تظان ملتی کئی و جاہلو فی سبیمہی او جہاد کوئی پلا رب اللہ کی اللہ لکم تفلحون دید پارا کتاب سکامیاب شئید ان الله تاصر قر قر قر جسدوه ديما ما ده دنجره دانا مده سرغه تاصر دره تخليص اوه الله ماه او پ لور سر دور نرم مععلم راج کي ل يفتجوديي دو د پارني فيج طورور ک دا ذاابملي آ دااب درج نخاممت نانا تف جي من مذااب قبل هو پرشي عام مووج د پاغامللي مذااب يريدون دي بيرادة لغي يخرج من النار وشروف الزيورنا وما همنا بيبئي بخارجين من هاراوة تلدينا ولهما ذعب مقيم عودية پاربية ذعب مقيم دائما ومشا مقيم تمانا دا دائما دا دائم وصالق الله وإغلادر صنع وصالق الله وإغلادر خضا فقط وعور أيديهما پريكا اللعسنا ده دعاو ذخیر حاصل وکړي موږ پرې کړس فقط وعو ایجو مانی ايمان الله پرې کوي د علاصول د دوارو جزام بما کسبا دا بدله د سبب داوی چې د مملکې نکالم من الله یو برخطه سزا ده الله ترڅ نه والله عزیز الحکیم الله غالب او حکمت والا ده الله صلی فمنن دا ب من باي زمي هيهر اچاشيتي بي س با جي جمي هي پس دز پلنا واصل ل دررسي گسپلن ف الله دی شڪ لله ي چ بو عليه هي مخباني بچي پدر توي و شخ دورور کي الله حفرورين یچن الل الَّمْ تَعْلَمْ آيَاتِ قُرْآنِهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نَبِيُّ اللَّهِ فِي اخْتِيَارِ جَباث سَماوي وجودنه كي يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ عَذَابًا وَرَقِي صَالِحِ خَوْفِهِ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ أَوْ يُعَذِّبَ كَالصَّالِحِ خَوْفِهِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يا أيها الرسول اے نبی علیہ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يَحْزَنُونَ لا يہزنک لذین یہزنون مُسَارِعُوا مَسْلَكِ الْكَفَرِ مسارعو مسلک کفر فَإِذَا الْجَلِيُّ تلوار کیفہ قارون و کفرکین مِنَ الَّذِينَ عَاقَ سَانَ لَقَالُوا سَائِحٌ من الذین عاق سان لقالو سائح أَأَمِنُوا بِالْإِيمَانِ أَوْ رَأَوْا وَمِنَ الَّذِينَ عُدَهَا كَسَانُ نَحَادُ وَشِهُدِ عَنْدِي دَدَي دَعْتِرْدَارَ دا دا وَخْلَاقِ دِتَا خَسَكَيْنَا سَمَّعُونِ لِلْكَذِبِئِدْ دَيْدَيْرُ وَكِّ خُدُنْكِ دِي دَرُوغِتَا دُور قَبْلُونَكِ دِرُوغُلَرَا سمّ سَمَّعُونَا وَكِّ دِي تا تا دا پارا جیسو بتا با دروغ جونئی ودنلو سماؤنا قبلون کیلی لقوم آخرین قوم مل پارا لم یا توب شغیطا تنی دراغلو دا دیئے تیمانا دا سماؤ جاسوسان بی خبرو لاغود کیدی فلسطور پارا لقوم آخرین قوم مل پارا لم یا توب شغیطا تنی دراغلو جاسوسی اکی لحرفون الکلمہ آلائی دیغت خبرید الله من بعد موادیہی پس دا ټول کلمه اړه دې هغه خبرید الله من بعد موادیہی پس دا مناسب زین نغینا دل دوی یقولوا وعدي تبو ته هاذا کچه درکړه صدا خبره د امو چ کوم بدل کړی دا فخذوه من یومل پیو او کژته ثغونت هو کوم نو بیا ورځان ساتي وا ان لم تو تو او کژره درن کړو تاسو ته فخبرو نو یری گئیتی ګوره به خبرو ونماني وا ميريد الله فتنتو وا ميريد الله فتنتو ارا چا چي ارا سوک چي را دولري الله فتنتو دا عذاب داغه فتنه مراد يا عذاب او تفسير روحاني کوي فتنتو عذاب او او تفسير مدارک کوي زلالته وما يُرِدِ اللَّهُ الله ف نهته اورسووک چلله راده ل دکم راهی دغفلن تملی کا له چرې بمالک بم نشيته د دپاره من الله داذااف دا, دا الله نشي نظره برې نهشي بچ کولی ولا کل لې نه دا کساندي لم دا پاک کې زونه د دوی د بیډی نهناله د جو د پااره في دنیا په دنیا والله هممو دو د دوی د دو پارافل آخرتې پ پا خرت کې عذااب معضوی مذااب بهويلوئسمونه ل قذب ډیر اوړې خبرو ا کالو نه لې ډیر خوړون لرا پهجااو ک کچری رالډ ته تف کوم بله هم نوفیصله ک په منده دوی کې او ې د عنهمیاې مخواړوه انطوران هم کچر مخدو د دوی نه ف دررو کا ش هرګز دئی ضرر نشی رسولے تاته وَإِنْ تا و ان کم ت ک چریفیصل دی کولا ف کوم بين نه هم نوفیصللو کا پمن جوی کې بل قس انصاف کو ان کو سرهورې غمبر تی ووری کا کک و حقیمونونه ک او سرګې دیفیصله کوون کےې د دای تورات شریف دی فی ها حکم الله پاغه کی فیصله د الله په تدین منی مونکینا سم یا توالو نا من بعد ذالک او بیا اوردی پس د دینه و ما اولایک او حال دا چې دا کس امن ان نی ور ویتو انم ذل تورات یقینا الله الیګله بھنگ تورات شریف فی ها پدغ تورات کی هد هدایت او د پارا خلق و نور او پدې کې رڼا و يہ کوم دی هن نبيون فیسل کوله پدې تو را شریبان پیغمبرانو الذين ها کا samt اسلمي چې اسلام راوړو مسلمانانو ته پیغمبران الذين ها پیغمبرانو اسلمو چې عيد الله فصلو صلو غړې شوا دا چالهږي فصلي کولې للذين ها کا samt ته هجو چيهوديان يہ کوم دی هن نبيون د ص کوله په د تواتوانې پې غمبرانو الذي نه هغه پهې همبران اصلمو چې غید الله في سلو تهغاړه اخیوه ل الذي نه کسانو ته في سلی کولی هادو چې ی دیانو وربون او الله والله پیرانو بم په توات في سلی کولی وال احبارو عالمانو و پې فيصللی کولی دما پهې سبببانې من کتاب الله د دینه تلفظه حفاظت کړو د کتاب الله په وحانی کتابونه دا غدور د علماء او د پیرانو پلاس ک الله ورکړو چې د دې فازتاس حواله ده دمستحفظو معنا څه وا په سبب د اغي چې تلفظه حفاظت کړښو د من کتاب الله یعنی کتاب الله وکانو علی شھدا دی پدی دا دی پدی دا او دې پدې باندې شوادا خبردار دې پدې خبردارو جداد الله کتاب دې ده حق خبره فلا تخشوا الناس ممهریږي د خلکو نه وخشوا ني زمانہ هېریږي ولا تشترو مالي بیاياتي زمانہ آیاتن مقابله کې سمنا قليلا په دنیا چي لګرا و من لم يحكم چا چفسلو نک بما پا کتاب انزل الله شلاره لګله فاولائک همو الکافرون نداک سامهم ویلی کافر وکتبنا علیہم فرسکریو من بدیہ هدیان وانپ توراث شریف کی ان النفس بالنفس کیا کی نفس نس بقتلو لشی په بدل له بالنفس کی ولعین بالعين په مقابله د استر وال انفبلنفی پوذب په مقابلی د پوزې کېول اوضونه بلوون غک ب په مقابلې د غت کې او س نه ب او نور زهممونونه په کې بم ماصلله او براببر وي فمنته د قېیغ چا چې خیراتې کو پهې قاس مافیوکه فه کفاارتون الله دا به کفاه شي د دپاره دز دګونهو له يکوم چا چې فصله ونه کا بما پا کتاب انزل الله چله را ل فلا ک مالمون نو د کسان هم د ظالمان ووقنا الله لګ تار را لږګ پر لپې مرا لږ سم په نشه قدم د دو پې ووقنا او را لے گلے و منگا علا قدم دلی پیغمبرانو پسی سا ابن مریم علیہم الصلاة والسلام ورمک کیا ویلیو کنے دی پلو گو رہے یحکم بیہ النبیون اللذین آسلمو نداغ پیغمبرانو پسی وی پر لپسی را لے گلے و منگا علا د دا قدمنو دا دغی پیغمبرانو پسی عیسا ابن مریم علیہم الصلاة والسلام <سلام> <سلام> <سلام> مص دقان په دا س حال ک چې د تصدق کوون کې او لما د کتاب بین ې ی چدن اړان دی او مننت توات یعنی توات صریف نه واېنا هو لنجیل ورکړو سال اسلام ته شریف فی په اننجیل کے ہوتن د خلکو د پارهیتتو و نوررن او دا اللله طرف نه نرو لما او تصدیق کو انکه ادا دا کتاب بنه دهي چله دين شریف شريف نه مخ من التوراة ني تورات شريف نه وهدن او دا هدايت او وموعظه للمتقين او پدي انجيل کي نصيحت او د پاره پرنګارانو وليحكم اهل الليل في سنهد انجيل علا بما انزل الله فيه په هغه سمانه چلارالي ګل دي پدي کتاب کي ومنله می کوم چا چې فیصله نه ک بما پ کتاب انزل الله چلله را لږلی فله ای فسیقون نو دغه کسان همدوی دي لا فرمان وانل نئ لیکل کتاب ارا لږل منطته محبوب قرآنې حقیم بل حق د حق د ظار دپاره مصبت دقن د تزی کوون کلی مالا کتابو بې د چې د قرآ نروانو کتاب یعنی د جنسی کتابونا الکتاب کلفلام د دا جنسو د تمامو کتابونو تصدیق کوي او محیمنا علیه و محیمنا علی دا قران گواذ په دغه کتابونو باندې او ماننده دا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی حماوی یعنی شاهدن علیه بانه الحق و محیمنا علیه دا قران گواذ په کتابونو باندې چې دا حق کتابونه دي یا معنا د مهمنان دا یا موهیمنا علی دا قران امین دی امانتدار دی په د کتابونو باندې د توراته او دینجل کومه خبره چې د قران سره موافق دا دا پامن پاتې ده او د کمی خبره چې ټکراو نه دا پکې دی د ځان نور نه کړي و موهیمنا علی یو دره معنا د دا قران امین دی په د کتابونو باندې یو در معنا دام ابن کثیر کړه و محیمن النال دا قران حاکم نے پدغه کتاب ونواني ګور چرراغ نو ټوله منسوخ کله جس اوس بنورو کتاب ونواني عمل نکیه و محیمن او مان دا قران حاکم نے تمام عثماني کتابونو فاحکم دینهم نفصلوا کپمن دی دوی کی بما طغ سبا نے الله تعالی علی الله په کتاب فیصله ولا ت طببع هو اهم مران ګ د خوا شا پسې چڏ رختي او د اقل في سلی کئ اماما جاینل حق اماما جا کاینل اصل کې دا اماما مجرور د خپل یعنی عامل سره تعلق لرولو یعنی عادلن اماما جا کمینل حق ولا ت طببع ه ا مرانې ګ د خوا شاتو پسېڅنګه روانږي اماما چې ته اوړی د هغه نه چې راغلی د تاته تا د حق چې تا ل حق راغله دی نه وړې د خوخواشاو په روان شي وله ته طببی مانېګ هو هم دخوا شاو ددي پسې ماجا من الحق په داسې حال کې چې اوړی ته د چ راغلی د تاته تا د حقنا لکوین داې او د دا پاهجاننا ګزو دمونږ من کوم تاسوونه شرعتن شریت ومن حاج اوله روازې ولو شاء الله كذلك الله هو شؤئ له جعلكم خاما غرذوج بي تاسمتن واحده دل يوا به شريعت باني ولكن ليبلوكم لكن به پر چله امتحان والي تاسو فيما اتاكم پاس کی چې درکړي دي تاس له کتابونو او شريعتونو فاستبكون خيرات زان نړو ان نه کوي فقارونو نه کوي کې خيرات سو تفسير ابن كثير یعنی یہ طاعت اللہ و اتباع و شرع ہی زان روان دی کہ ال پنی کو کارنو کی هغه کارسو چې قران او سنت تابعداري راودا د نورو دینونو ناسخ ده ال الله مرجعکم الله ته واپس کې دلستاسو جميعا نټولو فینبئوکم نو خبردار و کې تاسو بما فاعلتم کنتم چوي تاسو فی پائے کې تختلفون چې اختلاف مو کولو وعنکم بینهم او دا چېفی سلو ک په بند جوی کې ب منزل الله پااسمان چې پا کتاب چلله را لږلی وله تطبې هوا اهم مان ګری دي د خوا شاته پسې وز هم دد نه اوېږه فتین کا دا چېوانړه اتاله ان به ما د بعضې هاغ انزل الله و چرالیګلی دي الله تا د لدي نهیرو کا دا کافر مشرکان د د منظل الله نووا وړی فین توولله او ک چری دی اړی دل تا چېله کممه د هفی او دی د هغې نه واړې دل او دجیفی سلی مخالفت وکوو نفلم په هشا ان معیريدد الله هو چېی کې الله رادل لري سوبه هم دا چه سیويته عذااب د بعضی زو نوې په بعضېګونه هممون دی دنیا کې پاضب را وی اوه <تصفح> وَاِنَّ كَثِيرًا يَكِنَنَدِر مِنَ النَّاسِ رَحْمُ كُنَا لَفَاسِقُونَ خامخا فرمانلي قران فيصلي كنا اى آیا الجاهليه ايا فيصلت جاهليه يوم غاړي دي ومن احسنوا علان کې سود در زياد من الله نا حكمن ففيصلي كي لقومي يقنون دها قوم نه پاره یقین یا ایوہ اللذین آمنوا ایمان وعلو لا تتخذوا اليہود ونسوارا منیسا یہود ونسوارا اولیاء دوستان بعضهم اولیاء و بعض بعضی دو دین دوستان من دبعضی دی ومن یتولهم اغچا چپ دوستی اونی ولوی منکم تاسنا فا انہو منهم بیقیناً دے ردوینا دے بیقیناً دے ردوینا دے ان اللہ بیشک اللہ علیہ دل قوم الزوالیمین بیشک اللہ حدایت نکل قوم ظالم قوم تهدادیت نه کوي فطر لو ونی با کسانفی قلوې ہمرغون چې په زمو دغی کې نفاق د منفقت دی یو ساار او نفی هم چې جلدی او تلوار ب کوئ في هم په دوسته ی کې یا قولونهایدي ان توی بهنا داره دا چبرهسیږې مو مصبت ته کافر زمونږ په کار راي دې سر دې د پاره د واستیکو فاص الله ډېر زر د چ الله اياتيه بالفتح را بولې په فتح سره مکی فتح براولي یا د فتح نه مراد وي فیصله براولي اطهره مولا مراد د فتح نه صد الله فیصله راولي یا مراد ته فتح د بلاد د کافر دا زر د چ الله نيه چ الله اياتيه بالفتح را بولې فیصله را بو او امر يا يوبل كار مين اني د خپل طرف نه چا سره چوک موږي کتلې کوي يا پقيت کي راو نه فيسبه مديد او غرزي علامه تاسواني اسرو چې ري تخپلو چې ري پټ ساتلو في انفسين تخپلو مونتي نا دي مين خپي معنا فيسبه مديد او غرزي علامه تاسواني اسرو چې دای ساتلو د کفر او د ش د ن فاخ نافیان ف په خپولنو کې اوبه ګرځ پهغبانې ندي مین خپې معه قول الذينه وي به کسانه منو چې مومنان دی یو بلته به وئ مومنان به یو بلته وي یا وای به مومنانمنان با کافر ته و منافقان ل به شاره کوئ قول لنه وای به کسان چې مومنان دي او لا ایا دا دی هر کسان یهود او منافقان یادای اقسمو چی قسمونه خورلو بلایط الله وانا جهده ایمان مضبوط قسمنا انهم لمعکم چی کنن خام خابی تاس سرگی حدی ت اعمالهم برباد فلاملون دجی فاسبهو خاسرین نو گر د دل دی تا یا ایها الذین امنو الله وی ای ایمان والو من یرتد منکو عن دینی مے من یرتد منکو عن دینی هر څوک چې واپس وتا سونه دینې د دین خپل ناب د دین اسلام نووړې دو نو دې دا نوې کني چې زو دې دین ته تکلیف ورسوم فَصَاوَ فَزَرَ دِ يَا تِ الله بِقَوْمٍ شَرَابُ لِ الله يَدَ سِقُم يُحِبُّهُمُ الله وَرَغِي سَرْمِ نَ سَاتِي وَيُحِبُّونَهُ وَذِيبَ دِ الله سَرْمِ نَ سَاتِي ازِلَّتِن عَلَل مُؤْمِنِينَ نَرَمْ بِي پُ مؤمنان وبانِ اعزَتِن لِلْكَافِرِينَ او سَخْبَ وِ دِ كَافِر مُقَابَلَ كِي ی فی سبیل الله چې بقید اللہ کوی دا الله لاره کې ولا خاافونه یاریږي بهنا لومت لا ب د ملامتیا د ملامتیا وون کې نام څوک بګیا سو سووي د بر د مقصد بل الله ځای ولا خاافونه او دی وریږې نه لومت لا ملامتیا د ملامتیا ذلك کا فضل الله دادا اللہ دا د اللهمهرببانې د یتی معشاو ورکې چالی چې خوښشي اللله د منمتمر ک والله هوې او الله فر آخر رحمت او پوه غیب اوغ دوستی او تعلق پریزی اللہ وی پهغې دوسته و تعلق کې خفشي نهماولو کومل الله هورسو بیشک دوست تاسو الله دې او پیغمبر دا الله دې او اللينا امنو او هاغه کسان شي مومنان دي اللينا هم مومنان یقیمون الصلاة چې پابندی کوي پموز و یوتون الزکات او ور هم راکعون او د وی یلا ترکو کون کی د وی رکو کون باذی دراکعون معنا کړي وهم راکعون وهم خاشعون ومتواضعون لله دیوی الله تعالیږي ته اونکی وهم راکعون اور کو په معنا د عاجزی او د تابعداري قران کې راغلي ومن الله ورسوله حغا چا چې بو تو والله او پیغمبر دا الله والذین آمنوا وکسان چې مؤمنانی نوددا الله په ډله کې ځان شامل کو فإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ يَكِنُّ دَلَلَ اللَّهُ هُمُ الْغَالِبُونَ هُم دَیْوِی غَالِبُو یا ایه الذین آمنوا ای ایمان ولولا تتخذوا الذین مننی کسانیت تهخصودی نه کوم چې نی ولید ددين ستاسو حزون سرا سره وال عبا او په لوو سراب من ل نه دا کسانو ندي وتل کتابه چې ورکه کتاب من قبل کوم تاسوونه مخې والکوفااره او لیا او مننییس کاافان په دوستانو سراب ل دا اللہ ان کنتم مؤمنین قیعی تاسم مؤمنان اویرہ مص... نا دیتو من السلاتی کلچتا سواس کوئی مستاب اتخذوها نونی سیدھے دی مزلرا یاونی لرا المنادات اتخذوها اے السلات یا اوی المنادات ونی سید اید آواز کول حضوان پتوکو سرا و لعبن و پلوب سرا ذالک ادا بئنهم پدی سبب قومن چرئی و قومن ایلا یعقلون چرئی پوریگی ناقل لنی نزکتاس و ازان کوئی دیور پرخندہ گانے کی قل اوائے ایزما حبیبا یا اہل الكتابے کتاب والا حل تنقیمون مننا هل تنقمون منا امام زجاجوي نقمون دا یعنی پروشه چې بد غړیو پاره بدوالي کې انتها تورسه معنی سوا بالغ في کراهه الشی چې يو شي په بد کې بالکل مبالغه نه وارثو اې کتاب والو هل تنخمونا بد نګړی تاسو موننا او نکمون اغبد غنو له لوی جراغې له پاسه بل بد غنللی بد نګړی تاسو موننا تاسو مون سره عداوت او دښمنۍ نکوي الا ان امنا بالله مگر دا څنګه ایمان وروړې په الله باندې او ما انزلنا او تاسو کتاب چرالې ګل شه مونږ ته وما انزل من قبلو او پا کتابو جا را ل شو مخکې وان ناک فاسقون او ډیر پتا سکنا فرمانې قواحل او نکم آیا خبردارې نه در کوم تاسوتا بشر منظ کا په ډیرنا کاره سر د دی نه مسووبتن پاعتبار د بې عند الله کوبسان ته دې بارد بدلې عند اللهی پنیز د الله من هغه سوګدي لعنه الله شي غی الله فلا و وترغلي المؤمنانو سره بغودو کینه کې او تاسو هغه خلک یې چې پلانت فلا نذكړی وي وغضب الله علیه او غضب کړی دی الله په وي معنی وجعل منهم القرده والخنازیرا او ګرځولی ولاد ذوینا شادگان او خینران وا عبادت سواوت اراسوک چې بندګی کړه ودشت شیطان اولایک دغه کسان شرم مکانن ډیر بهترې په مرتبه کې واظل وان سوایسبیل حاصل تعظول او شر دعا یې سمې او دعا دا استعمال شې چې بل یعنی دا نگری چو بل گمراو خودی تی دیر دی او دیر گمرای ان سواعی السبیل برابر الارنا و ایداجاوکم کلش راش دا یہودیان دا منافقان قالو نوائی دویا مننا منگم ایمان روڑے چتاسو لراشو ایمان روڑے و قد دخلو بالکفر او بیشک دا ایراغلی سما مجلسه داخل شوې سره کفرنه وهم قد خرجوا به اوی وتدي سره دې کفرنه کفر سره أغليو ده کفر سره وتی او دا المنافقان صفته ذکر کولو والله اعلم الله خطوه دی بما كانوا یکتمون پاسوانی چې دی فتې وترى وني مكثيران ډېر منهم د دينا یوسارعون فی الاسم جلدی با کئی پکارونو د گناکی والعودوانو د زیاتی کی و اکلهم السختاو پخورلو د حرامو کی لبی سماکانو یعملون خامخا در بدده هغچ دیکم ملکولوم لولا ینها هم الربانیونا اولی نمنی کول دی لراغالا والا پیرانو وال احبارو عالمانو ان قوې حمل اسمما دنا دج دو دتوننانا اقلې ی مصوت او د خوړلو دج د حرامونونه ل څخ مخبد دی مع قانو يصنوونه هغه چې دي پرانو دملیانو کوول د منکرې نه منیکئ و قالتې یود واللهایي ودیان یا الله مغلوله ید اللہِ لاس د اللہ مغلولا بنکڑے شوئے دیم منتصن راکے دی مسلمانانو لے ورکے دا دا آئی گستاخی و د اللہ دا شان بارکی غلط ای دا دعا و دا ای پہکے غلط ای دیہم بنکڑی شوئی دی, دی لاسو نددوی دای اللہ بخی لانکڑی ندا بخل یو خاص صفت دیہو دو غلط ای دیہم بنکڑی دی, دی لاسو نددوی او دی پهلهنت کړی شوي دي ما قالو په سبب د دی خپلی نه بل داو بلکې لاس د الله لکه سنګه الله د شان سرهښي موستهانې فراخدي یون ف کو الله لګی کې شا او سررنګې چې خوښ شي له ديدنناوخامخه زیاتئ کسی هم من ما هغه کتاب انجلې لک چرا را لږلی شوي د تا تممر رب کستارب د طرف نه تغیانا سرکشی و کفرا و کفر وعلقینا بینهم العداوتا اچولی و من پمند دی یهودو کی او پمند دی نسواراو کی دشمنی غیوب دشمنان دی خپل منس کی دشمنان دی والبغدو او بغضو نیل یوم القیامت رضی دی قیامت پوری کلما اوقدو نارا هر کلچ بلکی دی اور للحربی دا پارا دا جنگ دا مومنانو دا د دا پارا دا جنگ پیغمبر اطفى اهل الله وللا مڑکی غیر لرا دیو شر و فساد پھیلاو کله مڑکی و يسعون في الارض فسادا کوشش کوي پزمکه کې د فساد والله لا يحب المفسدين الله محبت نه ساتي د فساد کوونکو سره ولو انه اهل الكتاب کې کتاب والا امنو چی ما نه روله په الله او په پیغمبر وتقوا او داید اللہ نا یریدلے وی واتقو او داید اللہ نا یریدلے وی لکفرنا عنہن سیاتہم نخامخال رکڑے گوی اغا گناہن ددوی اغا بدی ددوی زلت ددوی لَكَفَّرْنَا خَامَخَا لَدِكْرِ بَوِي مُنْغَ دُوِي نَا سَيِّعَاتِهِمْ گُنَاهُنَ دُوِي وَلَا دَخَلْنَا هُمَوْخَامَخَا دَنَّكْرِ بَوِي مُنْغَ دُوِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ جَنَتُمُدَ نِعْمَةُ مُتَعَ او رئی بئیس آواز او رئی که ناو رئی ام اچھنا اچھنا په په بیا سره ته ویلو سره دا څه ښه او مدینه مده جانېږي د نورو سره د دې اثر فراوست د تورات <تصفح> شریف ولنجیل او د انجیل شریف و ما ودھا کتاب انزل الیهم چرال گله شهده دویتا من ربهم د طرف دربد دینه مراد د قران نه کله قرآن تابع تاریخ اختیار کړي ول لاکل نو خام خادوی و خورا کړي من فوقهم دبر طرف د دینا ومن تهت ارجلهم اولان دخ دی بود دینا باران په وخت په وخت کړي فصل با الله رب العزت په صحیح طریقې را زرغنو لې منهم بعضي د کتابانو نا امت ان یو دلدا مختصده مقتصدۃ حق پرستا و نما معنی کای یعنی امۃ مقتصدۃ تعائفۃ عادلۃ منہم باذل دین امۃ یودلۃ مقتصدۃ انصاف یعنی حق پرستا دا کسانو چ اسلام روړو وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ دو ۚ أَنَا كَارِهٌ أَن تَعْمَلُوا ۖ نَاحِذِي عَمَلَ كَثِيرٍ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ أَبْلِغُوا رَسُولَ مَا ها أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَقَدْ أَضَلَّكُمْ وَمَا عَمِلْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا يَنَا قَطَامُ الْقُرْآنِ او تمام احادیث او تمام دین خلق اور سوا و ان لم تفعل کچری دا کار دین کو آیا مسلم امت تو نو رسیدہ فرمایا بلغتہ نتا ند رسول رسالتو پیغام دا اللہ والله یاسو مکمن الناس الله بدی بچاتی مین الناس خلقنا اللہ بستا افاظت کا ایلئی قتلو لنشی الناس عام خدیدے کی مراد کافرو واللہو یعصنک اللہ بڑی بچ ساتی من الناس اذ خلقن ین لکافرنا ان اللہ بیشکا اللہ لا یهد القوم الكافرین ہدایتن کئی قوم کافرتا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ كِتَابُ وَالَّذِي لَسْتُمْ مُنِيطًا بِهِ ۖ بَلْ شِبَاهٌ مِنْ دِينِهِ ۖ عَلَشَمَ مِنْ الدِّينِ لَمْ يُنِيطُوا لَشِنْ بِهِ ۖ بَلْ شِبَاهٌ مِنْ دِينِهِ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ تَرَدَّىتَ تَاسُ طَابَنډیو کای په حکمونو حکمونو منلود تورات شریف او انجیل د انجیل شریف وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ما ه کتاب چرال لے گلی شید تا سو تا س تا سو دربد طرف نہ جو قران دې ولا یزیدنا وخ مخازیاتی کثیرن دیرتمنهم ذینا ما کتاب انزله لے کا چرال لے گلی شید تا تا من ربک استا دربد طرفنا طغیانن سرکشی وکفرا وکفر کہ القران مبارک کے علاوہ یوں کہ نو دل بہی کثیر اور یہدی بہی کثیرہ د مومنانو په وقتن په وقتاں اور دو ویل سریمان کی بڑا ہی راضی نو کافر پہ و کفر کی زیادت راضی فلا تا سن مغمجنی گا مخفقی گا للقوم الکافرین قوم کافر باندې ان الذين बेशक ها کسان امنو چی مانرو له مومنان ني والذين ها کسان هاذو يهوديان ني وسوا بيونا عبادت کو انكي دستور و النسوارا النسوارا من ها وجا امن چی مانراو بالله پالحماني واليوم الاخر يورز ثناي بان ني وعمل سوالهن عملو کنیک فلا خوف النبوی سیر علیهم پدوی ولا هم یحزنون ونبیدوی غمجن لقد اخذنا اللہوی بیشکا غست ومنگا میساق مضبوط وادا بنی اسرائیل دبنی اسرائیلونا وارسلنا الیہم رسولا رالی گلو منگا دویتا پی غمبران هر وقت یا هر زل کلما هر کلا کلما جاہم کلچ براغ دویت رسول پیغمبر بما پاغ مسائل بانده لا تهو آچ نبخ خول انفسهم نفسون دو دوی دا دید ظلم موافق بنو دا دید خواهش موافق بنو فریقا یا وڈل پیغمبران انا کربو دروغ جنب کا فريقان او بله ډله یاقتون د ع قتل لحصبو د ګمان کړه والله تکوونه فتن نهتونندا چې نه ب شي ساذااف سف نه سازای شو فمو اللهناغیبانې نتیجه مرتطبب شوه ددي اوته د دروغ نسبت کړلو قتلکلو نتیج شوه فو دای کان دای راندشیو د دا حق نہ واسم کانشیو الله علیہم بیا مهربانی کړو الله تجویبانی د توبه توفیق ورکړو ثم عموم بیا د دا دین راندشیو واسم کانشیو دا دارید د حقنا نہ کثیر منہم ډیر د دنیا والله بصیر بما عملون اللہ دے لیدن کے پاس وانی اعملون جدی کم ملکی لقد کفر اللذین اللہ اوی بیشک کافر دیها کسان قالو چوائی غی ان اللہ بیشک اللہ هو المسیح ابن مریم دغم مسیح علیہ السلام نے چزوید مریم بی بی دے اللہ اوی دا خلق کافر دی وقال المسيح او ويلو حضرت مسیح علیہ السلام اے بنی اسرائیل او عبد الله دیو اللہ بندگی او عبادت او کہ ربی چه رب زما دے و ربک مورستاسوے انه یقینا شاندا دے مئی شرک بالله چا چه شرکو کو دان سرا فقد حرم الله بېشکه حرام کړه دی الله عليه پاغبان الجنه جنت جنته الله پاغبان جنت ومقواه النار او زيد پاته کې دوه وما ومال للظالمين من انصار او نشته دې پاره د ظالمانو سو کنده ديان الله دې موږ تاسو ټول له مد شرک نو ساتي لقدکه فرلهنا ب شکه کافر دیا کسان قالو چایوي ان الله بشکه الله سالیصل سا درم د د درونه یو مدګارو معبودی سال اسلام دی نو دو میں والې دغنو درې ور سره من اله نشته د بلحڅو کلا واحد مګر دغه اللهه معبود او وما من علن نشتد بالحس مددگار الا اله واحد مگر معبود او مددگار د غل ايول ول الا من ينتهو كره من نشل دي عما دها وسنا يقولون چو اي دي لمسن الذين نخا مخا برسيا كسانتا كفروج کافر دي منهم ددين عذاب اليم مزاب درناک عفالایۃ ذُنیل اللہ آیا دای تب نو واسی اللہ تا واستغفرونه عدی بہنہ نغवाडी د اللہنا واللہ غفور الرحیم اللہ دے ډیر بخون کے او مہروبان مل مسیح ابن مریم نو حضرت مسیح ابن مریم علیہ الصلات والسلام الا رسول د اللہ پیغمبرو د الله پیغمبرو بندو الہ او نارنگی مشکل کو شاو حاجت روانو قد خلت من قبله الرسولو بیشکتی ارشیوی دی مخکر دنڈیر پیغمبران و امہو سوید دیقا او مورد دا دیر رشتی نیوار دیر رشتی نیوار مورد دا سوید دیقا تصدیق بے کولو دا سال علیہ السلام دیر او دا الله دا غوی غبرات رشتنی وا یعنی یهود چې پکما بدنامی لګئی دای په بدنامی لګولا الله یو غړې رشتنی وا دا یهود چې سوئی نو هغه د دینه پاکوا او دا د مبالغی سیغه ور ډېر رشتنی وا کان یاکلان اتعام ودا ذواړه موروز وی عیسی علی السلام او مریم میبي شروتای وې خواړه قران انظر اوغورا کیف نوبیر لہم الایات سرنگه بیان نو مونځیتا یا څنا زمو د آیاتو نو بیانول څه عجيبه دي او ثم بیا اوغورا سوچ او فکر وکړه ان یو فکون کم پل د یړول شي باوجود د داسې دلایلونو د یودي قل ور توایا اتعبون من دون الله آیاته عبادت کوي سیوا د الله نه ما لا يملك لكم ضر ولا نفع دها غچا چې اي مالکان دې تاسو لپاره زرر د ضرر دفكونو ولا نفع نو ندفې رسولو والله هو السمیع العلیم او الله چې دې غلا اوريدونکې او په هره قلو اي اهل الكتابه کتاب والو لا تغلو في دينكم ذ حد نه تجاوز مکوئ په خپل دین کې حد نه لوړ تیرې دا الله بندا او رسول له اوله دو لوهیت یا اهل الكتابه کتاب والو لا تغلو فی دینکم زیاته مکوئ ذ حد نه تجاوز مکوئ په خپل دین کې غیر الحق پناجائزی طریقې ولا تتبعوا مروانی گئی احوا قوم ذو عائشه تو دیو داسقوم پس قد ذلوا من قبل बेशकای گمراہانو دماغ کینه دماغ کینه گمراہانو و ذلوا كثيرا او گمراہ کړی ډیر خلق ډیر خلق گمراہ کړی د اسلام نامه کې گمراہانو ديري گمراهان کړي وزلوا عن سوا السبیل من قبل یعنی مخکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم درآلي ګلو نا وزلوا یعنی عند بعثه او دوی وسوم گمراهان دي عن سوا السبیل د برابر لارې لعن الذين پلانت کریشو ها کسان کفرو چ کافرو من بني اسرائيل د بني اسرائيلنا على لسانه داوودا پجبد داوود له سلام او دې صاحب نه مریم علیه السلام ذالک دا د دای پلانت کې ذل بما پر سبب او سوچنا فرمان او دی وکانو یعتذون چې د حد نو تیجا وس کولو حس دا غیرت جاوز ذکر کئی کانو دی لا یتناہو نعمن کرن یو بل بی نمنی کولو عمن کرن دنا رواو کارونا فعلو ہو چکول بجی لبی سما کانو یفعلون خام خابد دیها سچ دی کول ترا کثیرم منہم ذین ابدیر د دینه یتوللو النذین کفروا چې اوري باپ دوستای به مسیحا کسان نه چی کافرین ترا کثیرن منهم زین ابدیر د دینه یتوللو النذین اچ پدوستای به مسیحا کسان کفر او چی کافرین لبئ سما قدمت لهم خام خادر بدها قدمت لهم جوان دی لے غلید د ویتان فصوم نفسون لنی ان سخط الله علیہم دا چی غضب او غصہ د الله وای تدوی او فل عذابهم خالدون او په عذاب کې وای دی همیشه ولو کانو کچرو د یوم نبل الله چی مانې روره پال الله باندې وندی او په پیغمبر د الله باندې وَمَا انزلیلی او پهه کتاب چې رالیګلی شوی د دپې برته مت تخصو هم او لیا نودی بنیلی دوولره په دوست دوستانو سرهمت تخصو موولیا نهنیلی د یولیا دوستان ولاکن نه كثيررم من لیکن ډیر د دی دوی ندينافرمان ل تجد دناشه د الناسې خا مخاو بهوننی ډر څخ د خلکو عاداوتن ضدشمنه کي لذينا لا كسان سرا امنو اليهودا چه اي مومنان دي يهوديان يعني ډير وبومي سخت ضدشمنه کي لا كسان سره چې مومنان دي سوق ان يهود يهود ولذينا لا كسان نشركو چې مشرکان ني ولا تجدان او خا مخاوبو دېر نږدې د دونه موادته په دوستۍ کې دا لا کاثان سرامن چې موږ نه کسان قالو ها کاثان قالوا جوایدین انا نسوارا یقینا موږ یو نسوارا ذالکدا د دیدا په محبت کې نزدې کې دلاوې دي ده انه منهم چې یقینا د نسوارا و نا قصسینا طلبگار ده حق دی پدائی که دا سی خلق دی چه غی ده حق طلب کئی قسیسی داد مبالغی سی او قسی یا قسیس عالم توی پلغت دروم کے نو قسیسین مانا عالمان دی ذالک دا بئن من هم پدی سبب چې اکینا ندین سواراونا قسیسین عالمان دی او غید حق طلب که یر حق و کم یکی چمونگ اولتو عمل پیوکو و روحبان نو پدیکی یر کون کی دید اللہ نا روحبان جمد راحب و او ترحب و یر تاو تعبوت تا و روحبان نو پدیکی یر ادن کی دید اللہ نا و انہم لا استکبرون او دیچی دیدی تکبر نکید تابداری د حق نا دا حق دا تابداری نا تکبر نکید ضا سامي او کله چېواورې د د ایماها کتاب انځلی لر رسولې چرا لږلی شو پې غمبر ص اللهله سلمتهتهه آونه هم او نه مراد نه جاشي او دغا غ مګري دي چېکېقرآ واور د نوې جوړل ضا سامي او کلله شوواري د ایما انځل ل رسول هغه چرا لږلی شو د پې غمبر ته ته نوې بسستر کې د دوی تفیو چې روانې به من نه د مع د مما داجه نه عرفو من الحق حق چې دیپې ژند ل د د حقنا نو جاړي دا خو حق دی یا قوو نوای د ر نه زګرببا عاممن نه من ای مان راړی د ستا په د پې غمبره خیري نهبيبان دی فکتور نام معشااهین نولو کې سره د ګوا هاو غواهان سکو یعنی موږ هم د پیغمبرو د هغه د امت سره پر از د قیامت په غواهانو وما راو و ما لنا اسدی موږ لرا اناءمنا بالله چې موږ به ایمان نراو پال له وانه او ما جاءنا من الحق او هغه چې راغلي د موږ ته د حق دیننا و نتمو هلان چې موږ تملرو ايو دخلنا ربنا د اچ ور د وردن نو کې موږ تراب زمون مع القام الصالحين د قوم نک ان سرا فاصابهم الله بدل ورکدوا اللہ دیتا بما قال یعنی ول واجب کڑے ور دن نک خو پرز د قیامت کنا فاصابهم الله بدل کی ور کدوا اللہ دیتا بما قال پس سبب دیناد دی با سبب یو ما پک مصدر یو ان دی صاس اللَّهُ الله بدللكې وړ والله دوی था بما قالو په سبب دوينا دوي یا ما پهې موص کوي نوګیا دله قاللووه صاس همم الله ببدلكې وړ والله دوی था بما قالو په سبب دهو چې د ویللو جنناتنجنتونونه داسې جتونونه تجري من جریوان میں اعلان نے داغین نہرنا خالدین فیھا ہمیشہ ویدے پایے کی وذالک جزاؤل محسنین او دا جنت بدلدنے کا خالدین فیھا ہمیشہ ویدے پایے کی وذالک او دا جنت بدلدنے کا ندا بدلد موحدین الا والذین حاكصن کفروج کافرین وکذبوا بیااتنا واد دروغ نسبتونه کای زم آیاتونو تھا اولئک اصحاب الجحیم دا کسان خاندان د جهنم دی یا یا ایہ اللذین آمنو ایمان والو لا تحرمو محرما وای طیبات ما حرم الله لكم پاک کھا کا چ اللہ حلال کری دی تا سو تا ولا تعتذ او زیاتی مکوید حد نتیجاوز مکوئی ان اللہ لا یحب المعتذین اللہ محبت نساتی دی زیاتی کو سرع وکلو خری مما دا اسنا رزقکم اللہ او چر در درکره الا تا سو لحلالن طیبا حلال پاک وَتَقُولُ الَّذِينَ يَرِيدُ غَضَبَ اللَّهِ أَزَعَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ چي اي تاسو په د الله غضب په ایمان وروډم کې لا يَأْخُذُكُمُ اللَّهُ نَنَسِي تَسُ اللَّهُ د لغو فِي إِيمَانِكُمْ پبې را دي پقسن مستاسو کې وَلَا كِي يَأْخُذُكُم لَكِن نَسِي تَسُ بِمَا عَقَدْتُمُ الْإِيمَانَ فا حقا بانده چه تاسو مضبط کری دي د قسمونو نام اقتم الامان مانسوا وقتم مضبط کری تاسو الامان ده قسمونو نام ویلی جی آیندک زمانه که چبای داکار با نکو یا با داکار کم دیتا یمینی منعقد وی نکا آقا کار جو نکو خوبص بیغمه او کده داسې قسم مات جو نداغی ده کفاری طریقه خوای دیتا ویمینی منعقد ولاکیو اخذکم لیکن نسیتا سو بما بما یعنی پماتلو د حوا قسمو اقتم الایمان چې مضبوط کړی وی تاسو د قسمونو نه هو کفاره ته نو کفاره د تو کو امر کول لیسو مسکینانو تام اوه من اوست تو عام, او عام هاغنا تعمونونه هلي کوم چې تااس تو عام ورکوي خپل اهلو ایال ته او کېسوتو هم یاوهې ل کنانو تجاې ورکوي دومره جامي چې دغ بزننو اوت پ پټ شي او تهریرو ررقه یا با دوول دلاام ددرو خبرو کېدل اختیار دی فلم جد چا چې داې واره سیزونونه ای ای و سيا م سلاثه اييام من رجب ني سيدري رزي پر لپسي ذلك كفاره ايمانكم دا كفاره تاصد اذا حلفتم كلچ كسم نو خره يومات کي قسم خورو سره ته کفاره نو اذا حلفتم وهنستم كلچ نو قسم خورو بي اموات کو وفه معانه کوم افاظت کوي د خپلو کسممون سم افاازت یعنی کم کسمونه ئ کم که سونه ډیرر مخورئ یو معنا د وفو ایمانکم کوم دا ابن ابنیجززی وي زاد المسیر کې وح مع کوم افات د کوي یعنی کم خورئ یا وحفهو انفسه من منهنین فی ایمانکم فاازت او کوي د خپلو ځانونو یعنی په مالو د قسم نوستاسوو کې ځان بچو سااعته قسم مات لې وحفظو کوم بچو ساه و نه دماتو نه پخپلو قسم مینو کې یا وم فاازت د خپلو قسم مننو کوي کچرې مات کوو کفاه ورکوا نه تی چې بس خومات شوو چا ته پوس را کړي لاله دتهپوس کې یا وحفض معانه کوم فاظت د خپلو کسممونونه کوئ ما ته خو د یو حالاله او د روواشي نه د قسم خوړی بیا دربانې ماطول لازم ظم دي یاره دا قسم خوړ چې فلې مسلمان سره به خبرې نه کوم دا خو ګونه قسم خوړلی زر زې ماتکه خبرې شروعکه او کفاه ورکه یا سر ما قسم خوړلی دا روټ او دا دغه به نخوررم تا حالالشيړ قسم خوړو په داسې قسم که د پابنیو مجرم دی بماتی او د دی کفار بور کری کذالک دارنگی او بیین الله بیانی اللہ تاسو تایاتی یا تنخفل علکم تشکرون دې دی چې تاسو د الله ونیمتن شکر داکی یا ایوها اللذین آمنو اے ایمان والو انمالخمرو یکنن شراب والمیسی رو جواری والانسوابو او عبادت درگاہو انصاب تفصيل له پرون تیر شه د نوصف سما نا غنه او عبادت د بتانو عبادت درگاہو ول ازلام تقسیم د مالونو په شبانې یا ول ازلام نصیب مالو مول په شبانې دا پلیتی من عمل شیطان یودي د اعمالو د شیطان فاجتني به د دینا زانو نه بچو ساتي لعلكم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شئ انما يريد الشيطان बेशकی رادل شیطان ايو کی عبينكم العداوه دا چې واقعي پیدا کی پمن تاسو کی دشمني والبغضوا او بغضوا في الخمر د سکولو د شرع کې ول میں سری اوو د کولو د جووا رئ کې دشمنې او قیمی و پملز ک پیدا کوئ نه نومت پول جوی که نه اوی هر سړے س کاروبار کوئی اور سړی په بمو په بانډنو کېبیشک کشیطان ارااد لري چې واخی کې استستااس په منځ کې دشمنیول باغدو او بوزونهفل خمرېول میں شرابو شراب او پښکولود جوارۍ کې ويسدكم من ذکر الله بندې کې د الله د یاده آشنا در نه قبر آخرت هېر کړي شراب در نه موج او قران هېر کړي هر څې در نه هېر کړي من ذکر الله ويسدكم من ذکر الله بندې تاسو د الله د یاده آشنا وعن الصلاه او د مذنا فهلنتم منتهون آیا ای تاسو د دینه منکی زمکی استفهام د انسان او انته منی شی آیا تاسو د دینه منکی گئی یانه منی شی باجل واعذو الله تابیداری او کيده الله او رسول او تابیداری او کيده پیغمبر د الله الله وحذرو او غری کيده مخالفت د الله او پیغمبر د الله نا فانت فا وللتم کچری مخمو واړو لو فعلمو پو حشی انما على رسولنا البلاغ المبين يقينا زمم پېغمبر باندې البلاغ المبين تبلیغ د سرګن دې بدل تبلیغ کې کمنې نمنې نو تاسو به دې نه الله رب العزت کوي انما على رسولنا البلاغ المبين يقينا زمم پېغمبر باندې البلاغ المبين تبلیغ د سرګن د خبرت ذر پېغام رو رسولو باکاستا سول الله مسل لے سال اللذین آمنو نشت دے پاک سانو باندی چی او منو نا کئی نیک جناحن س گنا فی ما توعیمو پا حاغ سکی جلید حرمت نمخ کم حرام خوڑی لیو شراب لا حرام نو خوڑی لیو جواری حرام نو آو دائی کڑی نو پا دائی بانو اس گنا نشتا مخ کم اللہ منن ورا لے گلیکن اذا مت تقو کلچ دائی زان نشرک نبج کئی وآمنو ایمان راڑی پا اللہ وآنی وآملو السوالحات اعملو نکوی نیک سمت تقو او بیعظان بچ قید محرماتنا وآمنو ایمان راڑی سمت تقو او بیعظان بچ قید شبہاتنا وآحسنو او نیک عملو نکوی واللہ حب المحسنین اللہ محبت ساتی جی حسان کا ان کو درجه لتقوا ذکر کیاو ذل تقوا ده شرک لا نو دریم ذل تقوا ده محرماتنا نو دریم ذل تقوا ده شبهاتنا زته ده تقوا ده درجه ی یا ایو الینا امنو ای ایمان ولو لا یبلو انکم الله خامخ ازمایش و امتحان به کای پتاس الله بیشین پس سر امن السوید دخارنا تنالوي دي کوم چې رې باغې تائدي کوم لا سستاسوورې ماه کوم او نځ ستاسو ې ز مې لاس بې مې خورب بله لم لي چې د هکار بهکې نه ل ع اللهدي دپاره چخکاره او ظاهر کېله منها غ چا لره یا دا الله نهپغې ب سره الکتتللی د خوپغې بري نو دا حالت د حرام کې د حج او دومره حرام دې تړلو نو که خار له الله سره سې کنه زدي ور رسېږي که بینا الله ګوري چې زمانہ غيبان سو کېل فمن دا بعد ذلك هرغه چا چې زیاته او کوپس دې نه الله خبر کو بین خارو کو فلهو عذاب علین ذر فارب یعذاب دردناک یا ایه الذین امنو ایمان والا او لا تقتلوا شیئا مقتل او احقار وَأَنْتُمْ هرم او حالله د چې تاسوک په حالت د حرام کې د هج دومرري حرامدي ومن قله چا قتلکو دښکار لر من کوم تاسوونه متدن مقصدن فجا بد لي مسلما په مسلله ق من الني چې د قتل مبدلوی مسلو ما پا مثل آئی قتل چد و جلی من النعم دزناورونا یحکم بیهی فیسلب کئی پدیبانی دوا عدل منکم دو دن صاف والتا سنا دی ام بالغ القعبتی دا با حدیوی قربانی بای بالغ القعبتی رسیدن کی بای کابیتا او کفارتن یا با کفاروی اغس شد تو عامو مساکرین جتو عام, مساکر جت عام دغربانانو دے او عادل ظالم کسی امن یا برابر د دې روجی داولت الہ دا سزا مقرر کالی ازو قوا و بالا امره دې پارچو سکیده انجام او سزا د خپل کار عف الله عما سلف افکړی الله دا غنچکم تیرشی دی په زمانہ د جاهلیت کې ومن عاد عصوک جواب شو فینتقم الله منه الله وعد جنا بذل علی فینتقم الله منه واللہ عزیز اللہ زور ورز ایزنتقام خوند بدلی غستو دے او ہللکم سید البحر حلال کڑے سید تاصل فارا غخکار دے دریا اب یعنی حاجی او مؤتمر کڑے دریاف قارونا کئ داور ته حلال لغوتو کی خکار پہ بند وَتُعَامُهُ وَتُعَامُدَ دِي دَرْيَابَ مَتَعَلَّكُمْ سامان دے تاسو دے پارا ولی سیاراو دے پارا دے قافلو والو وَهُرِّ مَعَلَيْكُمْ سُوِدُ الْبَرِّ حرام کڑشو دے پتاسو بان اخکار دو چی مَا دُمْتُمْ حُرُمَا تَرْسُو چی ایپا حالت دے حرام کی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي نُورِغَي الَّذِي هَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الشَّرُّون كِدي اللَّه لَبَتَاسو جمن کوله شي جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ مُقَرَّئَ كِدي اللَّه كَابَا الْبَيْتَ الْحَرَامَ كورديزت وَالا قِيَامًا لِلنَّاسِ سَبَبْت جُنْدُ النَّفَارَضَ خَلْقُ وَالسَّهْرَ الْحَرَامَ وَمِيَاشْتِي دِيزَت وَالا دا غمیاشی لی کپایی که حج ادا کی او بازوی د دا حرمتا غمیاش دیوی ارجب ذو القیدا الحجا محرم او بازو علماء و شهر الحرام نا دا حج غمیاش دی مراد دی. والقلائد او انبیلون و علاق ساروی لی والحدیا اغا ساروی دا قربانی والقلائد او دا انبیلون و علاق کذات دید پارا الله تاسو ادا سی مشروع مشروک کړي لتعلم دید پارا چې په شې تاسو ان الله چې یقینا الله يعلم ضوی ما طعس باندې فالسماوات چې دی پاسمانو کې و ما فیل ارض یوا چې دی پسمو کې وان الله بكل شئ علیم یتنن الله پار یو شی باندې په يعلم تو ان الله يكن الله شديد العقاب درځه جزااب ورې وان الله يكن الله غفور الرحيم بخون جو مهربان ني ما على الرسول نيست په پیغمبر باندې الا البلاغ مگر تبلیغ دې سرګن تبلیغ بدل کای والله يعلم الله اطوي ما تاسوا نيته بدون اچ تاسې سرګن نوې وما تکتمون واچ پټوي قل واالاستوي الخبيث نلي برابر حرام وتييب او پاک او حلال ولو اعجبك كثرت الخبيث اگر که تعجب کي چي تعالى ډيرو आले زه حرام ود پلي استعمال برابر نري فتقول هذا الله نو يري ايا وللالباب اي د اقل خواندانو لعلكم تفلحون خام حاجت اسو کي امياب شي یا ای او الزینا امنو ای ایمان والو لا تسالو عن اشیاء تاسو نه مکوید څه څه جنو برکه ان تبدلکم تکری سرغن شتا سل اتسوکم مخفوقی تاسو د ذات تاسو نه مکوید له صحابیو له پیغمبر وهج دی هر کال نو ویلی سلام غو نو کوی هر کال نوی السلام ورته وګوره ما پری وی چې څومره پریزم اوس کماوی چې هر کال به فرض وي نوی مبارکال فرض وي بیا به کولای شي اے ایمان وا لولا تسلو انشیا ا تاسو نو مکهوي د سیزونو مبارکین ته بده لکم کچری سرګان کړي شتا اسو ن تاسو کوم نخفب کی تاسو خفب شي په وَاِنْ تَصَلُّوْا عَنْهَا وَكَتَابَتَاسُ تَپو سُکې د دې بار کې حِينا ينزل القرآن كم واکه شر نازل ل شي قرآن تبدلکم نصرغن بکلی ش تاسو تا اص اللہ انھا اص الله دغه مخینو ته والله غفور حلیم الله دې ډېر بخون کې حلیم او قدس الله बेशक ته پوسونه کړي په مثله قدس الله बेशक ته پوسونه کړي دا شانت پوسونه قامون یا قام من قبلكم تاسو نو مخي ثم اسبهوا بها كافرين او بي اگر زيدلو پاغي مان ما جعل الله ندا گرزول اللہ پتاس بان حراما من بحیرتن د بحیری اوخنا ولا سائبتن او ندا سائبینا ولا وسویلتن او ندا وسیلینا ولا حامن اون نربان حرام گرزول ده حام اوخم ولیکن اللذینا لیکن ها کسان چی کافر دي دی الله نالاللہ الکذبا جوڑوی پا اللہ باندرو وااکسرهم لا عاقلون اور ډېر د ذین عقل نلري وایذا عقل لهم کل شو له شدیتا تعالی راشی ال انزل الله علیکم کتاب را لګله راشی په دې کې حلال او حرام ګورئی وای لرسول او سنت د پیغمبرتا قالوا ليس جواب قوی حسبنا وجد من بارك کافی ما ها طریق وجدت له ابانا چمن مندریو پاغ خپل پا مشران اولو کانا با او کان مگر کومشران دی لا يعلمون شيئا چن په دل پس 66 دن او نو دای پسمل 44 نوم بتا صبح منه یا ایه الذین امنو ای علیکم انفسکم لازم نه پتا سبان نه بچول زغفل زانو زان نور نه بچکوي ځان د محرمات او د مون کرات نه بچکوي لاید رکم zarar نظر کوي تاسو تمنه تا اسوک ځوالا چې غومراشه ای زه ته دې کل تاسو کلچتا سپسملارې ای الاللہ مرجعکم اللہ تجیوہ پسکی دل ستاسو جمیعاً دھٹولو فیونبیوکم بما کنتم تعملون خبردار بکی تاسو پاو بانی چی تاسو کوم عمل کوئیت یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو شہادت بینکم گواہی دا پمن ستاسو کئیت ا دا حه کله چرا حاض شي ا د کومل مو یو تاسورگینل ویتې پهوسیت کې اسنا دو کسانو ل د ګوا کوي اسناشه ب نکوم ګوااه د پمن ستاسو کې دا هوره کلچرا حاض شي د کومل مو یو تاسومرګ حینل ویتې په ووسیت کې اسنا دو جوا کسان زوا عدل منکم خواندان درسف منکم تاسو نا دو مسلمانان دا وګواهان کوي او کای زیداسو چې تدارل کفر کی اول ته مسلمان نشتا او اخرانه من غیرکم یا دو نور غیر د دین تاسو نه کافر گواهان کړي لکه ان ان تم کچری تاسو زرب تم فل چې سفر کولو پزموکه کې فاس واعابتکم نو رسیدت تاسو ته تا مصیبت الموت مصیبت د مرګ تحدثونه معا بن بکې داد والا غواهان من بعد الصلاه پس د مزرم ازی کرنا فیقسم علی بالله ندای وقسم نخریب الله عنی الی رفتم که چریستا سو شکر او دای بده قسم خورو ته وخت ویلا نشتری به ناخلو مونږه نغورکاو مونږه به هی پدې قسم باندې یا به هی پدې گواہی باندې سماننتی سی ولوکان ذا قربا اگر کده خاون نخ بل ولئی داچا له چې قسم خرو کده خپلم دی خمون د الله مقابله کې دې نغورکاو ولوکان ذا قربا اگر که د خاون ن خپلو والله نق مشهه د تمما ه اودي دوي نه پټو او کومو پټکه هننا یقین موږ غ په داوه کې لمن آسیین خا مخي به دګونهګارونه پو موصرا ک چې تلاو کړړی شوهله ان همما چې دا دوواړ چېي زانی دګونه مستح کړلی د دررو قسمی خوړلی ف سر را کچې معلومه کې شوالله ان نهما چې دا دواړه ګواان استحق اسمن کرو د ی نظانی دګونه مستح کړی د دررو قسمی خوړلی په آخرانې نور دو کسان ی قومانې او بدلې مقام هم په ځې من الذین دا کسانونا استحق علیهم استحق علیهم چه داود حق شوید دا علیهم پاگوی باننی ال اولیان چه نزدیدی دا دوار ملیت آم دا دوار ملیت لیر نزدیدی استحق علیهم داود دا حق شوید پاگوی باننی سنگ داود حق شوید دا جام مونستاسو دا میت ناغستیو داو دا حقی پیوکا گواہان نو او دای منکرو چی نمد آغستے نو دای با قسمون بالله خریفا یقسمانی باللہ قسمون با اخری دا دوار پا اللہ بامنی لشہادتنا چخامخا گواہی زمونگا احق و دیر حق دا دیر رشتین دا من شہادتی ما دا گواہی دا دی دوارنا و معتدینا او منگا زیادت ان یقین میزن په دا وختې قزیاتې موکوو لم نوالیین مخ به د ظالمانله ظال ک دا طریقه عاکم چې قآم ذکر کا ادنا دا ډره بهتره ده ا یا تو دشه دې دا چې راتل بهو ک د په دوواهی سره ع وجه د صحی طرق او یا خوف یاوبه یریږي د ان تراد د ایمان دا چې رزب کړي قسمنا بعد ایمانهم پس د قسم د دنیا دو وتقوا الله د الله نو یریږي واسمعوا واو ري قبول کيده الله حکمنا والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدايت نکي قومنا فرمانه تا یجمع الله الرسل وکه مرا شيرازم وبكي الله انبيياء عليهم صلوات والسلام فيقولون رب العالمين دورته وای ما ذا وجبتم سجواب درکړی شو تا سل اعظم تیانو ده طرف نه اج توحید نمرو بلل تاسې چې ایمان او ده توحید او ده دین ما سل کړي وا ما ذا اوجبتم نو قالولا ان مننا نودام بیاو ان تل المستع انك انت علام الغيب يكننتي دیر پوی دن چه پغهو وانی اذ قال الله يا عيسى ابن مريم ايسا السلام جزو مريم ممی او ذکر نعمتي راعات ک نعمتونه زمہ علی ک چ پتہ باندې میکرو و علی والدت ک او مورست باندې از ایت تو ک روح القدس کلا چنی مضبوط کړه تعالی را روح القدس په جبرئیل علیه السلام باندې تو کلم الناس خبره بده کول خلکو سراعت داوت د دن باندې پیش کول او فل مهد په ځانګو کې وکهل او په بوډا والي کې وای زلم تو ک کتاب او یاد کا احتشما تعالی تعلیم درکړه د کتاب د کتاب معنی د لمغ کې تیرې کتاب نه مراد یا قران دی یا تد لا سلی کلی والحکمت او تعلم تعلیم درکړه او د احادیث او توراته او د توراته لري د انجیل شریف و استخلق من التین او کله چې بتا جوړو له من التین له خټینا که ات تیری پشان نشکل د مارو بی ازنی زما پا حکم باننی فتنفخو فیهانو تاب پوکی والو پدیکی فتکونو تیرم ازنی ندا بکیدو مارغ زما پا حکم باننی روغ مارغ باتی جوڑ سو و تبریو الاکمحا علاج با دکولو دپیدائی شرند والعبرصو دبرگی منزو علا بی ازنی زما پا حکم و از تخرجو الموتا او کله چې راستل مری زما پا حکم باننی. تا بوئی رجواندیشنو قبرنو ورووتو و ایز کففتو بنی اسرائیل عنکا او یادکا و وحچ بن ما بنی اسرائیل ینی یہود عنکا تانتی قتلو لنو ما تی بچ کروی اسمان لمی خیجو لیوی ایز جیتا هم کلچ تارات لل کروی دوی تا بلویناتی پسرگنو موجزو فقال اللذینا نویلوا کسانو کفرو چی کافرو منهم ددی بنی اسرائیلو نا انهاذا وی ندی دا موجز دا دین الا سحر مبین مگر جادو زی سرگن وید اوحیتو للحواریین یاد کاؤ وقت ما پزڑکی چولیو اغا مخلص دوستانو تا حواریین مخلص دوستان اولین مراد الہامو حیتو الہام مکڑے و ايزا هیتو کله چې الهام میکړه او پزله کې مې چولو الالحوارینا مخلصو دوستانو ته امنو بي دا چې مان راډای په ما باندې او به رسولي په پیغمبر زم ماشي صلی الله عليه السلام نه قالو يلہی حوارینا آمنا منګي مان وروړې او شهد گواشه به اننا مسلمون چې یقینا موږ مسلمانان عیسی علیہ السلام دوی گواشه زمون پر اسلام اې کاله حواریونا یا ات کا وخت ویلو مخلصو دوستانو یا عیسی ابن مریم اې عیسی علیہ السلام چې تزوې د مریم بیوه حال استتوی ربکا دې ته ظاهر معنا مراد نه واه باذ یاتونو کې بغیر د تعوین نبل لار نشي جوړې ده ورا مخلص مؤمنان دي نوکه ظاهری معنی شنو معنی داسه و علی دا استفی و ربک آیا استعرب طاقت لری چی په من یو مایدره نازل کی نو در په قدرت کې چې شکی نا هو کافر کې پی کنه دې وجه دا معنی نه علماء او د دې تعویلو ربک حال یا فعل ربک آیا استعرب داسو کی چې په من یو درستو هان داسمان را نازل کی یرو رب دلا سوکی کته وغختل یو مائدہ برا نازل کی یستطیع طمانہ د افعال له هل یستطیع ربک ایا او بکی استرب داشرہ نازل کی طمغه بان مائدہ تم من السمای یو داستہ خوان دبرہ طرفنا لاسمان طرفنا مائدہ داد دا المائدہ فار دا مؤنسہ او دا درستوهان لوی چې پاغمانی خوراک فروت او خلک کی خوري حال یتوی او ک ربوک آیا دا خبرو مې نه چې تت سوالو کې دا جرولې ته مونږ باندې یو درستو خان یو درستوهان دغه طرفنا لو هلستی ربک تفسیر مدارک کې وی حال یتوی او ک ربوک انسان ته ایا است عرب دوی منی کتا سوالو کو دا شرولگی په موږ یو ما ده دا بر طرف نا قالت قواله عليه السلام الله نو یری گئی ان کنتم مومین کمومن ان ایت ک تاسو مومنان یری گئی دا الله ته دا سه سوالونه مکوای الله پدی قادر دخسنه نشکر یو کینو عذاب بیرش قالو یلی دوی نوریدو موږ غیر لرو انا کولا من چې موږ خوراکو کودېنه نو چا ویلي دا د تبرکو یا چا ویلي خوراګ د حاجت او د لوګیو انا کلمن حچنا خوراکو کودېنه وتثمن قلوبنا او چې کلکسی زره زمونږه ازونه مکلکسی په اطمینان مزنو ته حاصل و نعلمه مونږ په هوښو په مشاهدی سرا ته هو د یو او ودل علم نه مشاهدی مراده و نے علما او پو واسو منگا مشاهده سرا انقد اصود swojąتاقنا و spons راشت نواله کلده داته چه وزا پیغمبر امن وهد رشتی اوئی فرا ہوا سی میو؟ و چه مشاهده سرا پو واسو و نعلما او پو سو منگا مشاهده سرا و دستلگو پلی دو انقد اصود enroll Indiana داته چه تار شت نواله کلده زمون سرا داته چه دهپے غمبر امن rockه ندار eyes seeing یا تا مونگ تاویلی که اللہ دعا گانے چې ته نو چیت او غالی ومونگ سرات پا دیستر گوئینو نو مونگ باوییر ترشی آویا که قدر چا اللہ قبل اولکے من الشاہدین او شبہ مونگ پا دیبانے من الشاہدین د گواہانو نادا الله پا وحدانیتا استا پا نبوتا مونگ با دا دی شو خامخای صلی اللہ علیہ السلامی چا مجبور رکو نو لماوی کلی تاریخ نوې ځړې جامې واچولې الله ته نفل وکلو پجړاو درېدو او خې رابې دې چې قدمونه لو رسېد. ادر دې را غانو نفس قال ای ابن مریمہ ویل ویصاله اسلام چې زوی د مریم بیبیو اللهم ای الله ربانا چې ته زمونږ راوي انزل علينا رولې په منغه باندې مائدہ تنیو درستخوان مې رس سماد اسمان ترفنا تکونو لنا عیدا چې شي دا زموږه لپاره اختر سرور خوشحالي شي تکونو لنا عیدا چې شي موږ لپاره خوشحالي <coughs> له اول ان عال طاره دا ولنو زموږه یې زموږ د دې زمانې د زمان خلکو لپاره خوشحالي شي او اخرین اول طاره دروستنو زموږه چې څوک زموږه پس راځي او آیه تمنکا او دایو نشان شی ز ماپن نبوت باندې من کا استاد طرفنا ورزق ما ورزک راکیم انتا وان او تی غورا د رزق ورکون کو نا قال الله رب العالمین انی منزلها یقینا ذر الیگم دا مایدہ علیکم پتہ سبحانی فمای یکفر اغه چاچین کارو کو بعد فسد مشاہدین منکم تاسنا فَإِنَّنِي لَيَقِينًا عَذِّبُهُ عَذَابًا شَدِيدًا عَذَابًا دَائِمًا سَأُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ چې دا څه عذاب د مینی ور کړې او څنګه د مخلوقاتو ته او د الله تعالی ته یادګار وو چې رب العالمین یا <تصفح> عیسی ابن مریم السلام چې تزویج د مریم ایا تا وی لید خلکو ته اتخذون چونی سیمه وا امیا او مور جماعه دو معبودان من دون الله سواد الله نا ور ته تا وی نو عیسی السلام ته الله وی دا تا عبادت کو لو ما سره شریک کړه قال سبحانك عیسی علی السلام وی الله تعالی را تاکی دا ما یکونم لدی مناسب ما تن اقول لا شوایم ما خبر الی بحق به حق کی مال درست نی داسی نہ حق خبر کوم ان كنت که چریه مز قلتو چې ما داسی ویلی چې ما نه اله جوړ ما مددگارونی صحیح مال سیدی کوي زم ما پنوم نظرانے شکرانے ور کوي فقد الامتعن बेशक تپوه عالم ما فی نفسی توہی تاسو باندې چې ما پزلاو په نفس کې ولا عالم ما فی نفسک او زنه په هیغم تاسو باندې چې تاسو نفس کې الله ما تستادو علوم استاد معلومات او پټ او ته زما د حضرت حال په ہے ان کانتا الله مول غیوب یقینا ته پوزون چې په غو غیب دان مزنین غیب دان انبیاء نی اولیاء نی شہدا نی مرد نی ما قلت له ما نوئلی دیتہ الا ما مگر ها خبر امرتنی به چتا حکم کړه ماتپا غبان یو خبر دا انا عبد دیو اللہ دیوال عبادت او بندګی او کہ ربی چر رب زمانه و ربکوم و رستا سوره و کنت علیہم شهیدا او و م ز په زبان غوا او خبردار ما دم تفيهم تر سوچ په دې کې موجودم فلما توفیتنی کلاچ دې واغستم د وفات مراد دې کې جمهور په زبانې سره اسمان تخیجل اسمان ته هغه مرګ نه مراد سره کوزيږي په وفات کې یې با فلما توفیتنی هر کلاچ دې واغستم زه اسمان ته د یوخي ظلم کن تان ترقيب الہ نتو نگهبانو محافظ فوجبان ني وان تعالی کل شہیید او دا خوستا صفته چې ته پار یو شوانې گواه حاضرې دا زمہ صفته نشکره انت عذبہم کچریتا عذاب ورکه دیتا فانہما عبادک نو یکنند استاب النگانی اللہ کا عذاب ور کہ دا مشرکان ولاری ماورت نی ویلی کہ زیری تاثر شریک کرم نا ورتمان دی ویری وین تاخر لہما کو چرے بہانہ کہ تجوی تا فئن کانت لازیز الحکیم یقیننتی زورا اورا حکمت وعال فئن کانت العزیز الحکیم یقیننتی زورا اورا حکمت وعال قال اللہ رب العالمین وایھا ذا یو مو دا سرزد آین فاوسوا دقینا چه فیدب ورکی رشتن لا صدقهم رشتی آداغی نن دا سرزد مواحدین للعی توحید فیدب ورکی لهم دلی رشتن خلق دپارا جنات جنتن بئی دا سی جنتن تجری چروان بئی من تحتها انهارو لانی د باغاتو و محلات داغین نهرونا خالدین فی عباد हमे شبی دایې پدې کې همیشا همیشا دي رضوی الله عنهم راضی بای الله د دینا وردو عنه ودی بای راضی ده الله نه زالک الفوز العظیم مودا کامیابی دلویا لوریا الله موږ هم پکې وګرځه <تصفح> ملک السماواتی نتیجې ذکر کا تمام انبیا و, و ذکر کو لله خاص ده الله د فارضی خواست دا اللہ و پارا ملک السماوات بعد شاید آسمانو والارد و دزمکی و ما فیهن نواجر پدی آسمانو و دزمکو کی و هو علا کلشن قدیر او دو اللہ پاریو شبان قدرت و طاقت و علاوید